Konzervatívna pozícia. večer praje poslucháčom slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Peter Kršiak. Táto relácia je prednahrávaná, takže svoje otázky alebo postrehy dnes nebudete môcť posiať na mail. Hostom dnešnej konzervatívnej pozície je historik Michal Zajden. Ja ti prajem pekný večer, Mišo. Dobrý večer aj a ja tebe aj všetkým poslucháčom. No, my prednahrávame túto konzervatívnu pozíciu medzi dvomi takými výročiami na konci augusta. Jedna vec je no, výročie, nie okrúhle, ale 57. Um, Ruskej okupácie alebo okupácie sovietskými vojskami a ďalšími štyrmi spriateľnými štátmi v rámci bývalého sociáleckého bloku a Varšavskej zmluvy z roku 1968. A potom je tu ešte výročie... 29. augusta zase výročie Slovenského národného povstania, ktoré tiež není okrúhle. Je to 81 rokov, ale to nie je, by som povedal, téma dnešnej diskusie okrúhosť alebo neokrúhosť, ale skôr to, že stebou by som sa dnes podebatiť o tom, že máme v rámci slovenských dejín slovenského národa, aj štátnosti slovenskej a tých ostatných, na ktoré sme nejakým spôsobom naväzovali, či aj Československej a štátnosti úorskej a Habsburgskej monarchie a tak ďalej. Máme rôzne teda, výročia, pamätné dni alebo nejaké pamätné udalosti. Tieto okolnosti zro sú aj štátny sviatok, jeden je a druhý je pamätný deň. Ale je mnoho takých výročí, aj týchto dvoch teda, ktoré, by som povedal, dochádza vždycky pri ich nejakom pripomienaní, pripomienkovaní, alebo pripomínaní, pardon, pripomínaní, dochádza k určitým dezimpretáciám alebo skreseným interpretáciám, ako chcete, ich významu a samotných aj dejiných okolností. Veľmi často to dochádza zo strany rôznych politických spektier. Zrejme to je dané, to je tiež otázka na teba, Michal, asi tým politickým spektrom a nejakým spôsobom ich videním sveta. A moja teda prvá otázka je bolo, že prečo k tomu dochádza, aký máš ty z toho pocit, prečo k tomu dochádza a potom sa môžeme teda aj na nejakých konkrétnych prípadoch pobaviť, keď už sa nahráva táto relácia medzi týmito dvomi výročiami, tak aj na týchto dvoch výročiach teda nejakým spôsobom e, približne povedať, k čomu dochádza v rámci tých jednotlivých skreslení. No, je to veľmi fajn téma podľa mňa a treba povedať, že na jednej strane to, čomu my historici hovoríme, čo dochádza pri takýchto významných výročiach alebo aj osobnostiach nakoniec, je, že sa tvoria mýty, také mytologizácie. To je proste aj proces alebo to je jav, ktorý je, je všeobecne rozšírený po celom svete, že vždy, keď sa v dejinách nejakej skupiny, nejakého národa, alebo, alebo, alebo cirkvy možno, alebo nejakého štátu, udejú nejaké prevratné veci, tak ako sa zdialuje ten čas od tých udalostí, tak sa začnú tvoriť mýty. A tie mýty samozrejme teda sú zvyčajne o tom, že, že velebia tú úlohu buď jednotlivcov alebo aj celej skupiny. A povedzme, keď hovoríme o 21. auguste, tak hovoria o takom tom nenásilnom odpore, tom zjednotení, ktoré nastalo v teda Československu a ako národ teda dokázal čeliť tej okupácii, ktorej samozrejme nevidel zdorovať vojensky, ale celý ten týždeň, až pokiaľ sa nevrátili tí naši čelní predstavitelia z Moskvy, tak vzdoroval proste tej okupácii to nenásilnou formou a s toho sa vytvoril mýtus. samozrejme sú, že, že boli sme zjednotení že dokázali sme to že boli sme, boli sme národy však jedna sa samozrejme aj od Čechov aj Slovákov ktoré takou nejakou akoby vyššou formou dokázali sa postaviť na odpor tej okupácii že nezradili sme ducha aspoň ten týždeň sme to teda vydržali No a e, takže to je, to je samozrejme, samozrejme mýtus, ktorý sa vytvoril a samozrejme ten druhý mýtus je, že potom prišlo to veľké sklamanie a vytriezvenie, pretože e, tá naša politická verchuška, e, ktorej ľudia tak bezmezne dôverovali, sa ukázala, že až taká silná, až taká mocná, až taká Morálna nie je, ani nedokázala vzdorovať teda tomu tlaku, ktorý bol na ňu vyvinutý. No a to potom viedlo samozrejme k tomu, že ľudia začali strácať, teda akúsi chuť vzdorovať. Prišlo k pasivite a potom teda, e, vlastne tie, ten podpis tých moskovských protokolov e, zabezpečilo alebo naštartoval ten proces normalizácie, ktorá, e, ktorá bola nakoniec biafrou ducha, že naozaj... Bolo to veľmi temné obdobie, tie prvé roky 70. rokov. Takže, takže takéto mýty. Lenže, lenže e, zaujímavý je ten zjav pre mňa e, po e, roku 89, čo sa týka 68. roku a teda e, tejto okupácie e, Československa, že z počiatku e, teda, na jednej strane sa začal pripomínať tento dátum, lebo samozrejme v tej dobe socializmu sa nemohol. E, takže, takže bolo to tak veľmi fajn, že sa to mohlo pripomínať. Ale potom ako keby nastal nejaký, nejaký útlm, veľa sa e, o tom nehovorilo, spomenulo sa to a veľmi sa o tom nehovorilo. A dnes sa toho zmocnili rôzne politické prúdy, e, ktoré na jednej strane vďaka teda tejto e, vojne na Ukrajine znovu ten aspekt toho, že tá okupácia prišla z východu, alebo bola inšpirovaná Moskvou, ktorá bola samozrejme tá, ktorá určila tú základnú linu ten ústredný výbor komunistickej strany v Moskve. A takže, takže sa to využíva samozrejme, aby sa mohlo poukázať, že to zlo prichádza z východu, ten mraz prichádza z krebľu. No a na druhej strane samozrejme tí, ktorí sú zase rusofilní, tak hovoril, nie, nie, nie, to nebolo, len, to nebolo len o Rusoch, to boli samozrejme tam aj rôzne národy toho Sovjetského zväzu, samozrejme boli tie ďalšie štyri krajiny. A viete, pre mňa ako historika je to taká smiešná debata, lebo proste, proste ten 21. august 1968 a to vojenské obsadenie, tá okupácia Československa, Varšavskou zmluvou, bola o tom, že na Jalte sa dohodli sfery v prívu, a tie boli neporušiteľné. E, tie proste boli dané a proste sovětský zväz si chránil proste to územie, ktoré jednoducho dostal alebo získal, alebo keď chceme okupoval, môžeme použiť akýkoľvek výraz po, po vojne. A nikto v zásade proti tomu nejako extra ani neprotestoval. Takže, takže je to o tom, že Máme v pamäti nejakú traumu, ktorá sa udiala, že bola potlačená sloboda a že nám nebol umožnený slobodný vývoj. No a z toho potom vyplýva množstvo ďalších otázok a smocňujú sa toho, toho rôzne, rôzne jednotlivci, politici, ktorí to potom prifarbujú na dnešnú dobu. Vždy, keď sa historická udalosť prifarbuje a vzťahuje sa na aktuálne politické dianie, tak už sa vzdialuje tej historickej pravde. A to, a to sa týka samozrejme nielen augusta, 21. augusta 1968, ale aj 29. augusta 1944, teda výročia Slovenského národného povstania. Ja si myslím, že vlastne tie historické udalosti z hľadiska nejakého významu pre tú prítomnosť a budúcnosť by mali byť opisované a vnímané tou širšou spoločnosťou čo najprecnejšie a mm -hmm. najvedeckejšie a z hľadiska tých dobových kontextov. A potom vlastne môžete, môžete sa používať nejaké príklady a tak ďalej, ale nie ich upravovať na to, čo vlastne teraz potrebujeme v prítomnosti. Lebo ten august 68 vyplýval čisto z dobových kontextov, kedy bolo vlastne bipolárny svet, tzv. komunistický blok a potom blok slobodného sveta my sme patrili do, dokonosť, do toho komunistického bloku, Jasne. no a bolo tam viazané tie rôzne zmluvy od, od, od toho, jak vyzerá to spoločenské úsporenie ako samotné, však vieme z dnešnou optikou v dnešnej legislatívy, že to boli zločinné režimy, aj ten červený socializmus, aj ten hnilý socializm, ktorý tomu predchádzal. No a Takže vlastne takýmto spôsobom to spoločenské uspovedanie. Boli to bloky aj hospodárske, bloky aj vojenské, bola vášarská znúva a bolo vlastne v roku 1948 teda došlo k tomu, my hovoríme, komunickému puču, ktorý bol aj nejakým spôsobom na nejakej podkade legality alebo do určitej miery, pretože Uh, tá, ten február 48 vlastne, uh, neviem či poslukači vedia, ale mali byť slobodné voľby v máji 48, ktoré sa už neuskutočnili a neuskutočnili sa preto, pretože nie o tom, že rozhodol Československý parlament, ale rozhodol o tom ústredný výbor komenskej strany Československa no a bola potom spackaný celý ten volebný systém do nejakej jednotnej kariátky národnej fronty a tak ďalej. No a mali, sme tu, mali sme tu potom začalo vlastne pre politických oponentov a všetky tie zločiny tý, toho červeného socializmu, ktorý sa ešte volal ľudovo-demokratický. No a potom v 60. roku vznikla nová ústava, kedy sa už uh, pomenoval ten režim za socialistický v tej ústave a vznikla Československá socializická republika, ktorá uh, nejakým spôsobom nidovala do toho roku 68, z mnohých tých spoločenských prúdov, ktoré sa nejakým spôsobom začali vyhraňovať voči tomu zriadeniu a, a akým spôsobom funguje tá, tá spoločnosť Československá vtedy ešte. No a vznikalo to aj v rámci tej komunickej strany, ktorá v tom čase už mala tú vedúcu úlohu, danú, myslím, že aj ústavou. No a e, ten rok 1968 bol významný v tom, že asi ten naj, najväčší výdobytok bol, že sa drušila cenzúra lebo iný tam nebol. No a v podstate od januára do augusta 1968 sa veľmi slobodne diskutovalo a veľmi odborne musím povedať, ak ja som čítal tie mnohé texty dobové aj v tých, -tých periodikách, veľmi odborne sa diskutovalo vlastne o samotnom tom režime od roku 1948, hlavne o tom 1948 roku až do toho 1968, 20 rokov socializmu. a Veľmi, veľmi presne sa aj tie chyby a tak ďalej e, pomenovali. Čo vlastne vadilo potom tomu vlastne e, byšnému táboru a hlavne tej Moskve, ktorá to mala ako, ako by som povedal pod podgesciou celý ten blok e, komunických štátov. No a narušovalo to nejakú ich ideologickú jednotu a ohrozovalo samotný ten, samotný ten blok nejakým spôsobom v tom vývoji. Takže došlo k tomu rozhodnutiu, že že sa to nastolí naspäť vlastne tou vojenskou síľou a e, potom nastala to obdobie normalizácie, ktoré sa trvalo až do roku 1989, kedy vlastne občania druhýkrát veľmi masovo vystúpili, veľmi podobný ako roku 1968, aj keď ten, ten prejav bol troška iný ako roku 1968 a e, ten režim ako celý červený socializmus uzavreli a išli na budovanie iného spoločenského úspory, ktoré zažívame dnes a volá sa, že demokracia. Takže je to takáto vedna. No samozrejme, tie interpretácie sú rôzne. Ja to vidím hlavne tie skreslenia, o ktorých sme hovorili v, v tých niektorých silách, lebo tá spoločnosť nebola jednotná ani vtedy úplne, aj keď tá jednotná samozrejme je taká chymerozná predstava na tých veciach, nikdy sa nezhodnú úplne všetci. A takisto aj teraz, ak demokracia je o tom, že sú tu rôzne prúdy a rôzne názory, a hlavne vidím to skreslovanie, alebo no, tých, tých prúdov, ktoré však vieme, že na Slovensku bolo oko 450 tisíc komunistov ešte v roku 1989. Strajinské knižky mali a tak ďalej. A to boli takzvaní normizační komunisti, ktorí, ktorí vlastne uh, po roku 1968 bola veľká čistka v spoločnosti, ale v komunickej mm. strane. A tí ľudia, ktorí uh, nesúhlasili s tým, že to uh, nebola okupácia, ale bola to bratská pomoc, hej, tak museli opustiť tú komunistskú stranu. Takže všetkých tých 450. komunistov z roku 1989 boli s touto vecou vysporiadaní. A mnohí tí komunisti, ktorí boli takto vysporiadane, že to bol bratská pomoc, tak prešli pozvolne tým, že vlastne roku 1989 bola spoločenská dohoda, v podstate, môžeme to už dneska povedať úplne tvrdo. Medzi, medzi odchádzajúcou mocou a prichádzajúcou mocou. A dohodlo sa systém hrubých čiar, že vlastne nebudú sa nejakým spôsobom persekovať tí ľudia, ktorí ten červený socializmus u nás normalizačný držali tak mnohí ľudia prešli kontinuálne do politiky a politických subjektov a boli súčasťou aj mnohých vlád po novembrových a mali významný vplyv na formovanie toho povedomia aj toho historického. Zo začiatku si spomínam, že to až tak veľmi neprejavovalo, ale potom sa to začalo veľmi prejavovať. A mám pocit, že teraz je to už veľmi silné, pretože vzniklo mnoho generácií od roku 1989, ako je to už 34 rokov, myslím o 35 odtedy. 36 tuším, tak 36, 36 rokov, áno, no. tak je to už proste veľký, veľký kus historický. Už je to toľko, ako v socializme. Presne vieš? tak, takže je tu Pomalé. veľa generácií, ktoré sú takzvané tábule rása a majú minimálnu historickú pamäť aj k týmto jednotlivým mm. udalostiam priamo. Mm. Takže veľmi dobre sa vedia prekresliť na nejakú inú realitu. A dochádza tu k, k skreslovaniu aj tomu, že vlastne ako keby a tí samotrejme, tí komunisti mali nejaké svoje rodiny a tak ďalej, čiže bolo tam nejaká interpretácia toho roku 68 a možno aj roku 89 úplne iná, ako máme možno my dvaja. Tak vidím to, že vlastne toto je takéto podhubie, ktoré bolo úplne prirodzené, lebo nebolo stotožené ani s ponovembrovým vývojom roku 89 Takže vlastne úplne prirodzenie dochádza a silňujúcov interpretáciou aj tých skreslení z roku 68. Lebo najväčšie skreslenie bolo také, čo som teda zachytil, že vlastne to nebol ani taký problém konsolidácie. Bolo to konsolidácia vlastne. Rok 1968 bola konsolidácia pomerov. E, okupácia ako konsolidácia. Áno, áno. Áno. Uh -huh, uh -huh. Áno, áno, áno. To potom, sa, potom naši komunisti toto slovo, keď sa už zdiskreditovalo hlavne to slovo normalizácia, tak začali používať slovo konsolidácia. No. Áno. A to sa používalo aj v tom dobovom kontexte, vieš, keď máš hej, hej, hej, hej, hej. Ono, ono, tak samozrejme, že áno, ale je to vlastne to isté. No. Teda normalizácia, konsolidácia v tom kontexte, ako používali uh, st, vlastne tí komunisti a a tá stránická verchužka vlastne, bolo to vlastne synonymum toho istého. A potom máme druhé také výročie, aby sme neohorili okolo 68. len, tak máme zasa Slovenské národné povstanie. Mm -hmm. Slovenské národné povstanie bolo naozaj veľké vystúpenie, trvalo to dva mesiace, tá otvorená forma boja a potom partizánska, až v do konca vojny. Bolo to významné povstanie, troška sa to prekrývalo s Varšavským, takže ten svet viac vnímal tú Varšavu. Ale, ale z hľadiska slovenský deň bol to významné povstanie. bolo to povstanie, ktoré, na ktorom sa zúčastnilo sa veľa politických prúdov, treba povedať. Ten najzákladnejší, ten nosný, bol, um, musím povedať úplne otvorenie armádny a veľa ľudáckých funkcionárov sa tam zúčastnilo, ktorí boli v štátnej správe. však aj tá príprava príprava toho povstania, či v po stránke materiálnej, finančnej a tak ďalej bola realizovaná cez tieto vplyvy aj organizačnej. A potom samozrejme došlo k tomu, že po páde hnedel socializmu nastupoval červený socializmus a tie dezimpertácie v podstate hneď po, po skončení druhej svetovej vojny v podstate nastali, mm -hmm. kedy mnohí tí Určite. ľudia, ktorí priamo boli v povstaní, tak boli, keď nemali, nemali nejaké to komunistické alebo červené zmýšľanie, tak boli priamo vytesňovaní alebo perzekuovaní. Mnohí známi námi boli a veliteľia, najznámejší bol proste so Žingorom a jeho takými no, spolubojovníkymi no. boli popravení a to tak Jasne. na výstrahu. Jasne. A mnohí ostatní sa s tými svojimi pravdými interpretáciami to podstate sťahovali. A nastupovala dezinterpretácia, hlavne po tom 48. roku, kedy sa vlastne extrémne nafúkol vplyv komunickej strany na to celé povstanie a ja neviem, Sudra Husáka však pamätá si postavecká história vieš, vieš, vieš Pavel, ako to čo všetko hovoríš je presne tak ako vravíš ale pred, nedá mi prepač že som ti skočil teda do, do toho do, do, do reči ono to ti je aj te, ten komunistický výklad povstania prebiehal rôznymi bodu, dobovými zmenami, vieš pretože po 48. roku, po tom komunistickom puči, tak v podstate Husák, Klementis, a Okáli a Holdoš, proste to boli ľudia, ktorí boli označení za bužoazných nacionalistov a sedeli teda, dostali sa do vezenia, kde si odsedili teda natvrdo mnohé roky a boli to veľmi ťažké obdobie pre nich. A vlastne Vieš, povstanie, teda aby som začal od začiatku. Klementis bol popravený. Klementis bol popravený, jasné. Ale Klementis bol popravený ešte v, v procese s, so Slánskym, bol áno, áno. No, ale to povstanie, to slovenské národné povstanie formulovalo jednu zásadnú vec. Povedalo, že... Áno, chceme obnoviť opäť Československú republiku, pretože ten klerofašistický režim, ktorý tu predstavoval ten slovenský štát, nechceme. Ale ten, to Československo, ktoré vznikne, musí byť štát rovného z rovným. Teda, že Češi a Slováci budú mať rovnaké postavenie v Československu. A, ale toto po voľbách v 1946. roku, komunisti dovtedy teda túto myšlienku podporovali, ale keďže v apríli 1946 na Slovensku drvivým spôsobom prehrali voľby, pretože tu vyhrala demokratická strana, ktorá mala 63% hlasov, čo podľa mňa už žiadna iná politická strana nikdy v dejinách nedosiahne, pokiaľ bude demokracia, tak otočili kartu, a začali všetko slovenské bytesňovať, vieš. A znovu teda začali, začal sa budovať unitárny československý štát. A e, takže Husák a spol sa dostali do väzenia, aby som to zjednodušil. Čiže e, to, že Husák e, ma, zohral, samozrejme bol dôležitý a mal významné postavenie v povstani, to sa potrelo. A zrazu v 50. rokoch sa ľudia dozvedeli, že to povstanie sice bolo, ale riadil ho cudruch Široký, ktorý bol vtedy v dobe v base, bol zavretý, čo bolo úplne absurdne, pretože Široký proste nemal absolútne žiaden vplyv na povstanie, ale v 50 rokoch sa dostal vedúcim predstaviteľom strany na Slovensku. Keď sa Husák dostal na slobodu a keď začal teda v 60 rokoch znovu bolo umožnené teda verejne pôsobiť a pracovať, a potom samozrejme po, po okupácii, keď sa dostal na vrcholovú pozíciu, tak on presadil znovu svoju interpretáciu povstania. Že áno, my komunisti, ale len teda tá komunistická zložka. Husák naozaj zohral významnú úlohu v povstanii. Ale e, myslím si, že väčšina ľudí vie, že v e, to povstane vlastne boli dve zložky, občianská a komunistická, ktoré vlastne spoločne bojovali v tom povstaní a zohrávali pronocenú úlohu. Oni si, oni si rozdelili tú úlohu 50-50 proste. No, takže, takže to bolo, to bolo tak. Takže, ale stále... A po 68. roku, viete, v 68 roku sa udela okrem okupácie ešte jedna vec, ktorá je dôležitá pre Slovensko, že vznikla federácia. Vlastne do 68. roku nebola federácia, ale po 60. roku vznikla federácia a preto sa začalo povstaniu pripisovať taký nejaký veľký význam, aj keď teda v tej komunistickéj podobe. No a po 89. sa samozrejme, samozrejme hľadá tá pravá tvár a to pravé miesto povstania, ktoré samozrejme je samozrejme veľmi dôležité, veľmi významné. Není to len tak jednoduché a, není to, a je to naozaj dôležité povedať, že že 29. augusta 1944 Nemci prekročili slovenské hranice, pretože Tisová vláda ich povolala, aby potlačili partizánske hnutie, ktoré sú už bolo veľmi silné na Slovensku, a podpolkovník Golian vydala rozkaz, aby bojaci začali brániť územie Slovenska. A viete, vtedy sa udialo to, čo sa malo udiať 30. septembra 1938, že armáda je na to, že keď príde cudzie vojsko na vaše územie, tak ho má brániť to územie. A oni ho začali naozaj brániť. A to bolo to, bolo to dôležité a to je to, čo vlastne Slovensko akoby vyvidnilo z toho spojeniectva s Hitlerom a z tej, z tej Schutzfertra, ktorý sme mali na teda tej ochradnej zmluvy s Hitlerom, že sme boli potom pripočítaní k tým výťazným mocnostiam. Takže povstanie bolo dôležité, ale fakt je, že komunisti ho skresľovali. No a teraz po 89. roku. Tak vrátilo sa to späť, ako teda, že dobre, tak neboli len komunisti, bola aj ta občianská zložka. A veľmi dobre hovoríš, že tá hruba čiera, ktorá sa urobila, že nebudeme nikoho trestať za jeho minulosť, tak spôsobila, že aj pohľad na národné Slovenské národné povstanie aj na august 68 sa vlastne, sa vlastne dostal do rúk a do interpretácie veľakrát ľuďom, ktorí nemajú, to je, ale to môj teda, možno, že teraz to poviem veľmi tvrdo, ktorí nemajú nejaký morálny kredit a morálny charakter. Že to je ten problém. Že ľudia, ktorí preplávali proste, proste tým komunistickým obdobím, ktorí teda mali ekonomickú a politickú moc a ktorú si ju zachovali, len sa teda nejako prevtelili do iných politických strán a do, a, a do ekonomickej sféry, tak Títo ľudia robia všetko preto, aby boli neviditeľní. Samozrejme, dnes už títo ľudia odchádzajú vôbec zo sveta. Samozrejme, ten svet sa radikálne mení. A to, čo je dneska dôležité, je, aby, aby sme tie veci, aj čo sa týka týchto dvoch teda výročí, ktoré sú naozaj dôležité v našich dejinách, aby sme ich jasne a zretelne pomenovali. Aby sme jasne a zreteľne pomenovali úlohu aj jednotlivých tých skupín, aj tej komunistickej strany. A samozrejme, ak treba, aby sme vedeli aj jasne interpretovať a zhodnotiť aj tých jednotlivcov. Aby sa tu zase e, nerobil nejaký, nejaký taký... Niekedy sa, povedzme, z toho Slovenského národného povstania... E, robí taký, až, až taký, taký fetiš, že, že ako to bolo výborné, ako to bolo fantastické, ako sme sa zjednotili a bojovali proti tým Nemcom, ale v skutočnosti pravda je taká, že ten národ sa vtedy rozčesol. Keď architekt Kuzma robil ten pomník SMP, ktorý je, bol vlastne v 69. Teda daný, teda bol postavený a bol otvorený, tak je rozdelený. A je to vlastne srdce, ktoré hovorí o tom, že ten národ je rozdelený na dve časti. Ja som teda Kuzmu pochovával a mal som s pánom profesorom teda možnosť párkrát sa rozprávať a on vždy s takou bolestou v srdci rozprával o tom, že, že toto je ten problém, ktorý tu na Slovensku je, že, že máme akoby dva veľké prúdy, ktoré idú proti sebe, ktoré proste spolu nekomunikujú. A viete, my máme pocit, že to je až dnes, že sú tie prúdy, ktoré spolu nekomunikujú a na seba útočia a sú voči sebe agresívne. Ale on hovorí, toto bolo presne aj za slovenského štátu a toto sa dialo aj za komunizmu, aj keď to bolo, samozrejme, tá opozícia bola zatlačená do úzadia alebo bola vyhnaná z republiky, ale v skutočnosti to stále pretrváva. A a pre mňa význam týchto sviatkov, a keď o, nich hovor, keď o nich premýšľam a keď ich chcem interpretovať, alebo teda povedať nejaký odkaz týchto výročí pre súčasnosť, nie je v tom, aby som si teraz ja prihrial polievočku, že mne, môjmu politickému, náboženskému a národnému nejakému cíteniu by vyhovovala takáto interpretácia, ako to zneužívajú teda tieto strany dnešné, ale že čo vlastne je na týchto výročiach dôležité a čo nás spája? A malo by nás, to je môj pohľad, malo by nás spájať to, že mali by sme sa vedieť postaviť na odpor zlu, pretože v tom 1944. roku sme sa, sa náš národ, vo veľkej časti teda, hlavne vojaci, presne tak, postavili na odpor teda okupácii, nemeckej okupácii, a v tom 68. roku sa ľudia aspoň pokúsili postaviť na odpor tej okupácie tých varšavskej zmluvy, zjednodušene povedané, na odpor proti ruskej sovietskej okupácii. Takže toto je dôležité pri týchto výročiach povedať. A treba si z toho položiť otázku. Viem sa postaviť na odpor zlu? A keď sa viem postaviť na odpor zlu, tak môžem sa oprieť o tieto výročia, môžem sa oprieť o tieto dátumy, môžem sa oprieť o to, že, že boli obdobia v našich dejinách, kedy sme to dokázali. Sú aj iné dátumy, kedy sme to dokázali, ale tieto dva z toho minulého storočia sú asi takmer, by som povedal, že najdôležitejšie. Postaviť sa na odpor zlu, to je odkaz týchto výročí. Podľa mňa. Ja si myslím, že to je veľmi dobré, na to nadviažem, že vlastne, čo si hovoril, ten odkaz, tým sa dá len súhlasiť. A keď sa vrátim k tým skreslovaniam, tak keď v banskej, ten pamätník, o ktorom si hovoril, tak dlhé roky ho viedol bývalý príslušní komunistickej strany. Tak jak môže on interpretovať pravdivo a vecne tú slovenské národné postanier? Pretože ja to vidím hlavne tak, že vlastne tá dezimpertácia obidvoch týchto výročí vychádza hlavne z tých bývalej komunickej strany a ich príslušníkov komunickej strany a význam tej ideológie pretože treba povedať, že počas vojnovej Slovenskej republiky, to nebol Slovenský štát, to bola Slovenská vojnová republika, alebo Slovenská republika tak mala ústavu napísanú, tak vlastne. Áno, to je, to je správne, čo teraz hovoríš. Tak vlastne yes. uh, nebol to klerofašistický štát, alebo bol to štát, ktorý bol budovaný na princípe národno-socializmu. To bola tá dominantná ideológia uh, hnedého socializmu, ktorá prišla z nacistického Nemecka a na to bolo robená celá legislatíva, vrátanie toho židovského kódexu a tak ďalej, a prenasledovania na základe rasovej otázky. Ale... Likvidácie židov, áno, aby, vieš, neprenasledovania, likvidácia. Likvidácia, vyslovenia afícká likvidácia, to malo to svoj postupnosť. Áno, to znamená... jasné, jasné. Ale treba to povedať zase tak, ako to nakoniec bolo, že, a okolo... že 58 tisíc židov bolo vyvezených zo Sýrie. Tak, a ešte sme za to aj platili nemecké ríši, tak, 500 tak. Máriek, čiže. máriek. Opa... No, takže ako, toto je historia, ale chcel som povedať, že vplyv na to povstanie, ktoré vlastne potom ti komunisti mali tí svoj, v tom červenom sociátnom tých 40 rokov vlastne tak skresľujúce, kde vlastne oni hovorili, že to so boli dominantná sila a Husák po 68, keď bol teda ten nosný, tak vlastne on bol tá nosná sila, tá povstavecká história, čo sa v 80 rokov vlastne točila v RT, v tej federálnej v neviem, Stever, to robila, sa tedy volali, tak vlastne on bola tá dominantná osobnosť a tak Mišo Dolčovánsky ho hral. Takže, Lado. takže Lado. Bo to, to boli veľmi proste, nemal nemalo nič z realitou politickou urobenou. A pritom je to škoda, lebo on mal významnú úlohu, ale tým sa tak zhovadil, že, že dneska sa ťažko príjima vôbec tá jeho, jeho prava úloha. Ale treba povedať ešte úplne objektívne, že vlastne počas tej vojno Slovenskej republiky komunická strana bola zakázaná. Komunistická strana ako, ako, politická, ako politická strana ano, a komunisti aj boli a bolo vo Aj špeciálne protilekomunistické oddelenie, Jasne. ktoré viedol Nimrýš Sudský, špičkový Brajslavský e, detektív, správodajec, ktorý všetkých päť ilegálnych výborov Komunistickej strany úplne rozložil. Jasne. Je pravda, že komunská strana bola súčasťou Vianočnej dohody z roku 1943, ale Zlaeská povstania nemala Komenská strana pri vzniku povstania a pri prvých dvoch mesiacoch takmer žiadny vplyv, pretože súdruhú stavu Husták sa dozvedel o tom až z rozhlasu, až potom išiel. Pretože tí, ktorí organizovali to povstanie, ak som hovoril, tá dominantná vojenská zložka a časť ľudákov, konzervatívcov v tej, tej, tej štátnej správe... <laughs> tak tí vlastne vedeli o tom, jaké je výkonné oddelenie toho Imlicha Sudského, tak neverili tým komunistom a preto tie informácie neposúvali ohľadom toho vzniku povstania. A potom, až po uzavrti vojenskej časti povstania po tých dvoch mesiacoch a prechodu na partizánsky štýl boja, tak vlastne dochádzalo vtedy z Moskvy prvá tá pomoc a tak ďalej významnejšia aj s tým partizanskými veliteľmi a s so ozbraniami. A vtedy sa vlastne tá komunická strana, v niektorých tých partizanských skupinách bola veľmi významná. Ale čo sa týka samo dvoch mesiacov, tých prvých vieš čo, postania, vieš, čo, vieš čo, aby sme to dali na pravú mieru, oni sa naozaj dohodli ja, v tej Vianočnej dohode a potom to počas povstania aj tak fungovalo, že vznikol zbor poverejníkov. A naozaj sa dohodli tak, že ak bude poverení komunista, tak jeho zástupca bude z, ako z tej občianskej zložky a naopak. A toto naozaj ono, ono fungovalo. Tak, vieš. To, čo je pravda, je, že, že armáda bola mimo vplyv akejkoľvek politickej strany. Je zaujímavý vôbec ten vývoj tej slovenskej armády počas tej Slovenskej republiky vojnovej, že Tiso si bol dobre vedomý, že ten dôstojnický zbor není stotožnený s tým, že, že zaniklo Československo. Pretože väčšina tých dôstojníkov bola naozaj vychovaná v tom československom duchu a oni, oni teda sa nevedeli až tak veľmi zmieriť teda s tým, že Československo zaniklo, ale nemal na výber, iné dôstojnické kádre ako tieto neexistovali. Takže preto, preto musel akceptovať týchto, týchto dôstojníkov a, a tento dôstojnický zbor, ktorý z veľkej časti vôbec ne, nesympatizoval s ľudákmi. Preto aj v armáde, v armáde taký silný odpor potom vznikol a preto aj, aj armáda sa tak v, zásade, v zásade z veľkej časti takmer jednotne postavila na stranu povstania. Takže vieš, aby sme to povedali tak, že tá úloha komunistov nebola až taká zanedbateľná ale ja, samozrejme neboli rozhodujúcou síľou. To rozhodne nie, vieš. Rozhodujúcou sílou, sílou boli bola naozaj armáda. Bez armády by žiadne povstanie nebolo. A potom e, tí predstaviteľi, vieš, aj v tej slovenskej administratíve v tej dobe, oni, oni neboli akože až tak veľmi ľudia, vieš, Imrich Karváš alebo Peter Začko ktorí tam boli, vieš, títo ľudia, títo ekonomovia, títo finančníci. Guverné a Národné banky. No he? a Imrich Karbaš, jasné. Peter Zaťko, ktorý bol na čele ústredie slovenského priemyslu. No a neviem, ten názor teraz presne rýchlo povedať. No. Takže títo ľudia až tak veľmi nesympatizovali s tým slovenským, s tou Slovenskou republikou prvou, ale... Na druhej strane si uvedomili, že v danom kontexte toho momentálneho vývoja, ktorý v Európe bol, kde Nemecko dominovalo, tak vedeli, že pre Slovensko to, že máme akú takú nezávislosť, je vždy lepšie, ako keď sme boli protektorát, ako boli Čechy a Morava. Takže, takže preto nakoniec ten štát podporovali. Preto e, dokázali, boli, boli to geniál. Oni, oni boli naozaj e, geniálne šikovní, tí, tí ekonómovi a tí finančníci, pretože zabezpečili pre Slovensko v tej dobe, na tú dobu, relatívny pokoj a dostatok. E, my sme boli jeden z malých z krajín e, vo vtedyšej Európe, kde napríklad neexistoval liskový systém, vieš? kde nebolo riadené hospodárstvo kde si mohol prícť a kúpiť čo si potreboval čo vo vojnovej situácii tak, takmer proste je ale oni to dokázali no ale vieš, to už teraz hovoríme o dejinách, ale aby sme sa vrátili teda... ale to, na toto vznikajú tie dezimportácie na týchto veciach takisto o roli Husáka si hovoril, že bol odsúdený on bol odsudený na základe úplne iných vecí ako v skutočnosti čo robil. Lebo treba povedať, že Husák bol predseda zboru povereníkov, čo bola slovenská vláda po roku 1946 no, no. až do roku 1950, pokiaľ nezatkli. A v tom čase teda robil veľké protiústavné činy, pretože jednak... On idoloval... zabezpečil, zabezpečil, že komunisti sa chopili moci na Slovensku. On to urobil ten február 48 predstihu a Už robil to kombináciou silových zložiek, vydierania, zatýkania. Musík bol genius a bol líška podkutá No a potom vlastne, ako, ako, a potom ako vlastne uh, zabezpečuje ešte prenasledovanie církvy, čo sa málo o tom hovorí a zatváranie kláštorov a tak ďalej. Bol poverejník pre veci církev. No, ne, bol to, to práva ruka, ruka vlastne, Gotwalda a Slánskeho. Takže proste, ako on tieto veci robil a potom ho zatkli a obvinili ho tie obvinenia, boli falošne vykonštruované. Bolo to zasa hra nejakého iného mocenského centra, ktorá chcela aj cez, to, cez, toto, cez ten proces s nacionalistami oslabiť Slovenské, slovenskú povranickú vládu kompetenčne, čo sa aj podarilo samozrejme, lebo tá, ktorá nastúpila potom, už nemá tie rozsiahle kompetencie. Prečnete. Takže ako, a to išlo k tomu unitárnemu štátu, ktorý potom bol. A keď sa Husák vrátil, stal z mrtvých, po 63, 63. bol rehabilitovaný a potom v 68. bol veľmi aktívny v toho obrodného procesu vtedajšieho a nakoniec tým, že zasa prevrátil kabát už toľkokrát v svojom živote, ale bol to feature s tým súhlasím, tak uh, sa dostal tým, že pou, po, po, použil tú svoju intelektuálnu zložku na to, lebo ty pôvodní spolupracovníci z tej cudzej moci toho Brežneva spol vlastne nemajú tú intelektuálnu bázu na to, aby uskutočnili Aha, ten prechod. Byl ak, takže bydra, takže Kondarka, Gustav Husák nejakou... ako univerzálny človek na toto proste aj, aj, s intelektuálnou výbavou aj, aj. dokázal vdýchnúť tomu nejakú retoriku a dokázal to vlastne realizovať a naštartovať tú normalizáciu Takže, takže a tam vlastne jedinú vec, čo teda použil z toho roku až 50 tak bola vlastne tá, tá federalizácia. Vlastne ako keby vrátil naspäť kompetencie aspoň čiastočne na tú novú slovenskú vládu po roku 69, ktorá, ktorú malo to podareníctvo z roku 46. Vieš, to by boli zaujímavé témy o slovenskej otázke a to vývoji slovenskej otázky v rámci Československa. To je obrovská téma, samozrejme, ktorá, na, o ktorej boli napísané desiatky štúdií, kníh a e, ako sa tá otázka vyvíjala. E, faktom je, že ten 28. oktober 1968, kedy bol posta, e, podpísaný ústavný zákon o Československej federácii, tak vlastne završil emancipačný proces e, a bývoji slovenského národa. Vieš, to vtedy naozaj, naozaj prvýkrát v dejinách, sme ako národ dostali vlastnú ústavu. Slovenská národná rada dostala naozaj kompetencie rozhodovať prakticky o všetkých vnútorných záležitostiach Slovenska, ale samozrejme, že to bolo pokrývené tou červenou komunistickou agendou, takže, takže nakoniec aj tak bolo všetko centrálne riadené. Ale formálne, formálne naozaj uh, to Slovensko. Vznikla Slovenská socialistická republika. Ja som teda ja za, uh, mal tu čest byť súdený najvyšším súdom Slovenskej socialistickej republiky. Uh, pre, uh, teda, ale to je... To A vznikla je... Slovenská národná rada? A, no, ako Solské, poslanecký zbor. Áno, Slovenská národná rada, ona už od hurbanových čiast tak sa zjavoval, vieš, ten názov a, a tak ďalej a tak ďalej. Ale vtedy vznikla ako... Inštitú, ako inštitúcia. Inštitúcia, a, tak, ktorá bola rovnúce na tej Českej národnej a. rade. Vieš, a aj to federálne zhromaždenie... Ale aj Česká vtedy vznikla, než ano, to dve. Áno, áno. A, a to federálne zhromaždenie bolo naozaj tak dáne, že tá snemovňa národov, akoby ten druhý, druhá komora tak boli rovnocene zastúpení Češi a Slováci. Takže on ten emancipačný proces paradoxne sa završil vieš, v tom 68. roku nášho národa, ale, ale samozrejme nebola to sloboda. No. To bolo také... Vieš, že... Ešte také dôležité tam je, Michal, že možno sa završil v nejakom kontexte, v tom potom sa na to nadviazalo v roku 92, keď sa delila federácia. Tam už vlastne tie inštitúcie fungovali a už mali de aj demokratický nádych, pretože sa už do nich volilo a tak ďalej. Aha. Ale ešte dôležitý dátum bol rok roku 77, kedy vlastne bolo Slovensko uznané ako samostatná církevná provincia. Uh... Lebo tam boli tri, myslím, že tri veci, ktoré presahovali smeru v Homskej žúpe. Takže vlastne vtedy sa uznalo aj Vatikánom, že vlastne toto územie je samozatý sa na poroznici a Slovensko. No a, a to sa vraví, to že toto, toto bola dosť do veľkej miery práve Husáková zásluha v raj. Ja teda musel by som konzultovať s mojimi priateľmi historikmi, ktorí tak nejako viaci sa tým zapodievajú ktorí majú k tomu aj emocionálne bližší vzťah priznám sa, že ja nemám k tomu nejaký emocionálny vzťah ale ale, ale zdá sa, že, že to, že bolo uznané katolíc, teda pápežom že, že teda je to slovensko církevne e, nezávislé ako katolické tie biskupstva sa kryjú ako samozrejte církevá sa provincia, to je terminus technikus to je terminus technikus, vidíš to no to ja ani neviem tak veľmi ale e, áno, no, tak e, tam samozrejme by sme zase sa mohli baviť o tom, že potom ten 85. rok, keď mal prísť e, Jan Pavel II na Velehrad, vieš, keď bolo to e, okruhle výroče príchodu Cyrila Metoda, e, takže to tiež teda... Ja, to myslím si, že bol ten začiatok toho procesu, ktorý deštruoval vlastne ten celý postup. ale ja som, ja som nadáza na to, že keď si hovoril, že vzniká tam nejaká inštituciálna vec, hej, hej, že, vlastne, že, že aj toto to, to bola tiež instituciálny krok, hej, že vlastne církevná produkcia. Že, a potom že, samozrejme... Že Vatikán uznal Slovensko ako samostatnú tak. církevnú provinciu. Čiže vlastne posilnil tú, tú celú štátnosť a vlastne hej, hej, na to hej. sa náväzovala po roku 1989. A potom kedy ten 1. január 1993, teda, keď vznikla Slovenská republika. To je, to, vieš, vieš, a, a, vieš, a teraz si zober, tak bavíme sa o 21. auguste 1968 a ke teda povieme, vieš, keď to povie, že, tak Rusi nás okupovali a rozbili teda tú, ten, ten reformný pokus o, o reformu so, socializmu, vytvoriť, vytvoriť socializmu z ľudskou tvárou, ako to teda vzletne Dubček nazývala teda tí reformní komunisti. Ale ono to, ono to je tak, že ten proces sa zastavil Cenzúra sa znovu zaviedla, boli potlačené teda všetky tie emancipačné alebo čávem ja všetky tie reformné snahy, nastúpila tvrdá normalizácia, mnohí moji priatelia, ktorí už nežijú, ale ktorí zažili tú normalizáciu, povedzme ako takí 30-ci, 40 -tnici, čiže boli v aktívnom veku, tak hovoria, že to bolo horšie ako 50 roky pretože v 50 rokoch tí komunisti používali proste brutálnu moc, vieš. Prišli, si, proti, tak šupste do basi, však 800 ľudí popravili, vieš. Čiže to bol akoby taký otvorený boj, vieš. Že bolo jasné, čo je černé, čo je biele. Ale hovorili, že v tej prvej polovici 70 rokov, kedy to bolo najhoršia tá normalizácia, tak oni naozaj lámali tie charaktery, vieš. Povedali, že fero. A si vymyšľal nejaký konštrukt. Fero, čo si blázon, však podpíš to, že súhlasí s poučením z krizového vývoja. Však potrebujeme ťa v tej fabrike, pretože kto to bude robiť, tú robotu? Však ty tomu najlepšie rozumieš, nejaký, nejaký technik, nejaký inžinier, ktorý bol naozaj špičkový odborník, teda z nejakej danej oblasti. A hovorí, však podpíš to, prosím ťa. Však nebuď blázon. No. A tak Fera zlomili, Fero to podpísal, vieš, ale... On si povedal, a tak dobre, tak podpíšem to. Ale e, rok mal možno pokoj, vieš? ale potom povedal, no vieš, ale e, takto, e, tvoje deti chodia na náboženstvo. Vieš, to, to sa nehodí, aby chodili na náboženstvo. Napríklad, vieš, tak kašli to však doma si sa modlíte však, čo však dobre, no, však, že tvoja žena chodí do kostola, tak na to kašľujem, ale vieš, tie deti na náboženstvo nechne Tak dobre, tak prestali deti chodiť na náboženstvo, náhoženstvo. Potom zase po nejakom čase mu povedali, ale vieš čo, mal by si predsa vám v tej strane byť. No, však. To je také, vieš no... E však treba, aby si bol v tej vedúcej funkcii, však nemôže tam ísť ten debil komunista. Vieš? A takto ti postupne tých ľudí, takto mi to opisovali, vieš, tí moji priatelia. A takto ti desiatky tisíc ľudí, takto ti zlomili, že oni sa vlastne vzdali svojej minulosti, svojho presvedčenia a vlastne ani, ani nič extra veľmi nezískali. Vieš? Možno, že nejaké postavenie, možno, že od niečo väčší plat, ale ale potlačili a museli v sebe potlačiť čosi, čo ich spájalo z minulosti. Hovorí sa tomu, že sa odstavili lebo odstrihli sa od svojej minulosti. Vieš? A toto je ta to katastrofa, ktorá v tých 70 rokoch nastala. A my dnes samozrejme žneme tieto výsledky, tejto normalizácie. A veľmi ťažko sa obnovujú tieto základy, pretože dnes ako keby ľudia už mali ťažké uši a E, nech sú vnímať v celosti treba e, celý ten dátum a celé, všetko to, čo sa deje okolo 68. roku. Preto ja som osobne alergický, keď dnes sa povie, áno, vidíte, to bola ruská okupácia a musíme Rusom vzdorovať. Skremlá vždy šiel mráz. Chápeš? Skremlá vždy šiel mráz. Ale, toto, vieš, ale ja Tie sam... posuny interpretačné sú z oboji dvoch strán a každý bieži, ak hey. má dva konce, tak každý to tiež do svojho konca potom skreslí. A no. Záleží, čo teda s tým a sleduje. Ten, a tí druhí zase potom povedia, ale čo? Čo? Však Slovensko začilo obrovský náraz industrializácie. Čo je tiež pravda, chápeš, že Slovensko sa vybudovalo industrializovalo. Ale to hovorí aj stupenci hnedého um, socializmu v rámci Slovenskej republiky vojnovej, že aj tam sa došlo k rozvoju. Založila sa univerzita, športové kluby a tak Áno, ďalej. Áno, akadémia vie. Presne tak. Čiže proste to no. v každom tom distropickom režime vznične aj niečo dobré, ale to neznamená, že je. ten režim nebol distropický. Len, len to chcem povedať, že vieš, že Jasne buď to bolo všetko zlé, alebo je to všetko dobré. Vieš, takto to nefunguje. Vieš, že, ale my už sme leniví, ako keby prichádzajú generácie, ktoré sú lenivé, si tie veci naštudovať a, a proste až potom robiť nejaké závery. Vieš, až potom robiť nejaké závery. A, takže, takže možno, že by bolo fajn, Uh, ja myslím, že konzervatívnu pozíciu počúvajú možno starší ľudia, neviem. Neviem to ty vieš. Ja by som povedal skorej taký konzervatívnejší, nie to až taký Není počet to, tých ľudí, nej. ktorí majú nejaké tie Ale konzervatické alebo iné názory, ľudia, ktorí ktorí idú hĺbš, k ísť viacej do hĺbky, vieš. A oceňujú vecnosť. Vecnosť vlastne, no. vecný prískup k týmto veciám. konzervatívci tak vieme Áno, to. lebo ja som s <laughs> tým, čo si hovoril, že, že uh, tento, ten, ten, tá normalizácia urobila takú riadinu schizofrénu v tých hlavách. Presadzovala sa, presadzovala sa inými metodami ako nástup komunizmu v roku 1948, menej brachiálnymi treba povedať, čo inak musím povedať, že asi aj husakovou zásluhou, pretože on ten on za tie skutky, ktoré mal byť trestaný, nebol trestaný, bol trestaný v vykonštruovaných procesoch s tými buržiazmi na a bol takisto pre, konfrontovaný s brachialným násilím, však tiež ho tam látili a tak ďalej. No takže, takže on vedel, že toto nie, áno. Čiže vlastne on používal ten svoj intelekt na to, čo som hovoril, lebo tam bola aj iná koncepcia, roľnícko-robotníckej rána vlády, ktorí vlastne chceli... Ja myslím, že ale hej. boli nejakým spôsobom neúspešní, takže Husák ich vytlačil s svojím konceptom, tejto riadenie normalizácie intelektuálskej, ktorá spočívala ten nátlak rôznymi psychologickými metodami a hlavne cez tú ekonomiku. Hej, že vlastne uh, nepodpíšeš, nepodúdujte deti študovať, alebo nebudeš robiť hej. tú prácu, ktorú robíš a pôjdeš, ja neviem, lepiť balíčky a tak ďalej. Takýmto spôsobom sa, sa vyderal. A stačilo to, stačilo to na to, aby sa tá spoločnosť obracala, tým spôsobom, až to prešlo do tej riadenie že vlastne inak sa rozprávalo doma v kuchyni a inak na verejnosti. Lebo si vedel, že keby si rozprávalo ako v kuchyni, tak skončíš hej? lepiť balíčky alebo nepojdeš na školu a tak ďalej už nehrozilo poprava, ale proste takéto veci. Takže takýmto spôsobom a vidím tie dôsledky doteraz. Vlastne tie riadenské dofrenie, že aj teraz tí ľudia aj v rámci demokracie sa proste obávajú vyjadriť svoj názor, pretože k kšeft, alebo nejaký šéf sa mi zruší, alebo nejaká kontrola príde. Stále sa robí s týmito vecami. Hey? Čiže ako, uh, vidím to, ako, že tá normalizácia stále nejakým spôsobom tej spoločnosti žije cez takýto ten odkaz. Počúvaj, Pavel, takže ja to, ja to poviem, možno, že, možno, že e, neviem teda, ale uvidím, ako zareaguješ. Keď sme sa bavili však minulý týždeň, či kedy sme boli spolu e, na káve, tak si hovoril, že občas pozveš nejakých ľudí, e, aby prišli e, sem e, do tejto tvojej relácie a oni povie, a keď im ale povedali, že to je v rámci Slobodného vysielača, tak povedia, že nie. Áno. Vieš, a, a to je presne, e, mám pocit, že toto je to dedictvo, vieš. Toto je to dedictvo. Prečo neprídu do Slobodného vysielača, vieš? Tak ja 5 rokov som tiež, e, chodím do Slobodného vysílača a tiež to zažívam, že no mohol by som z toho mať eventuálne nejaké nevýhody, alebo nemohol by e, niečo možno získať, vieš. Tak toto presne sa začalo budovať v tých 70. Ono to samozrejme bolo aj predtým, ale, ale ako vravíš, kde bola Brachial na tam sú veci jasné. Vieš. Je čierne, biele. A toto ti je ešte, ešte, ešte, ešte ako keby ešte také viacej sofistikovanejšie ako v tom, v tých 70. a oseddesiatich rokoch. Že ani to už nevieš pomenovať, že prečo niekde prídeš do Slovodného Ištia? Čo sa ti môže stať? To ti, čo zoberie? Albo, čo ja viem, ja neviem, čo tí ľudia dostanú dotácie, alebo, alebo keď sa nejaký priateľ s nimi prestanú priateľia. Vieš, niečo sa deje. Vieš? A podľa mňa to je to dedičstvo, ktoré si ľudia neuvedomujú. A preto, preto je veľmi dôležité, vieš, mne tiež hovorili, že A není to až také výhodné byť, ísť do slobodného vysielača. Tak chodím a nikdy sa mi nikdy nič nestalo. To je len o tom, že podaci si viete čo priatelia. Tak Nebudem toto riešiť. 21. august 68 a 29. august 44 sú o tom, že treba sa postaviť zlú na odpor. V akejkoľvek podobe. A treba vyhodiť strach do svojho života. Proste, proste. Nikdy sa nemôže človeku... Tak musí človek voliť. Tak možno, že prídem o niečo, možno, že prídem o nejaké výhody, ale stojí mi to za to, aby moje svedomie, e, svedomie žilo v strachu, v obavách a trápilo ma, alebo nie. Tak o tom sú tieto výročia. Veď na to sa zhodneme, že hned je červený socializmus, boli dystropické režimy, boli to zločinné režimy, máme na to aj legislatívu. Máme teraz demokraciu, ktorá vlastne mimo iné prenáša tú absolútnu slobodu slova alebo, alebo veľmi silnú slobodu slova. Ja som za absolútnu a tá tu není. Je to veľmi silná a je postavené na súťaži rôznych paralelných názorov, myšlienok a tak ďalej. Či už ste je súťaž povedských strán, ale aj v diskusiách a tak ďalej. Že každý si môže slobodne vyjadriť. Treba si to užívať. Netreba nejakým spôsobom sa obavať týchto veciach a keď sú aj nejaké takéto obavy alebo aj O podstate najdajme tomu, tak zasa na nich verejne poukázovať. Proste o tom toto celé je, toto je živý, živý proces, to sa každú minútu vlastne ta demokracia potvrzuje aj v tých debatech, aj v tých diskusiech a tak ďalej. A ešte taká záveršná otázka vlastne, že sme sa bavili o tých skresleniach historických výročí cez to jednotlivú optiku možno svoje nejaké politické bubliny alebo politických názorov, ale jak by som to povedal, kde vidíš takú tú, m, takú tú možnosť, nechcem povedať, že ochrany, ale skôr je také nejakej vecnosti, aby bola zachovaná v tých diskusiách. Ja ti dám taký motúzik. Ja si myslím, že je to v podstate v tom vzdelávaní, v tom školskom systéme a hlavne v podpore rôznych inštitúcií, ktoré na profesionálnej báze sa zaoberajú skúmaním dejín a robia nejaké nezávislé výstupy, nezávislé na pockých stranách, na povedských ideológiách a tak ďalej. Ako je napríklad, ja neviem, historický ústav Slovenskej akadémie, vie, ktorý sa zaoberá tými dejinami profesionálne, je to platené z peňazí danových poplatníkov. A, a, alebo napríklad ústav pamäti národa, ktorý sa, mm -hmm. ktorý sa vlastne zaoberá profesionálne bádaním e, v období hnedého socializmu a červeného socializmu, teda mm -hmm. národného socializmu a komunizmu mm -hmm. v tých A vlastne dáva nejaký taký taký background na to vedecký prístupom, ako sa zaobrať týmito vecami a nejaké výstupy robia, s ktorými sa potom má pracovať ďalej v oblasti jednotlivých školských vzdelávacích systémov na tých rôznych úrovniach, tvoriť sa školské osnovy na základných, stredných, vysokých školách podľa rozsahu a, a potrebnosti a špecializácie tej danej školy. Ale nejakom minimálnom rozsahu by mali by tie informácie prístupné. A keby, aby každý človek mal nejakú takú tú vecnosť v sebe, a potom môže byť konfortovaný v rámci slobodnej spoločnosti, tu môže rozprávať každý, čo chce. Hej, že Hitler bol super, Stany bol super a neviem čo, hej, všetko bolo super, ale ty už máš nejaké to vedecké povedomie aj také vzdelanie a vieš to konfrontovať sám v sebe. Nemusíš byť, a potom si ťažšie indoktrinovaný nejakou takouto zhubnou ideológiou, hej? máš ty na to názor? Tak, uh, vieš, tie výstupy existujú a Samozrejme, samozrejme, otázka je, nakoľko ich treba z tých učiteľia, na, hlavne na stredných školách, na, lebo myslím si, že rozhodujúci je ten druhý stupeň základnej školy a strednej školy, kde by e, tie detská mali tieto informácie dostať. E, vieš, taká odpoveď, že 90% detí dejiny nezaujímajú, to je, to je zlá odpoveď, lebo to môžeme povedať o každom predmete, ale ten učiteľ... Učite, záleží na tom učiteľovi, aby tie informácie si zobral a tým deťom dal. Tam je tá otázka, že nakoľko to tí učiteľia robia, vieš, aby aspoň tie základné informácie dostali. Vieš, keď, keď dostaneš do tých detcach len takú základnú informáciu, že za prvej slovenskej vojnovej republiky Slováci predali každého Žida za 500 rýských, ešte zaplatili 500 mariek, aby ich Nemci zobrali do koncentrákov a potom ti niekto bude hovoriť, že to, bol, že to bol štát, ktorý bol postavený na sociálnom učení katolickej církvy, tak sa chytíš za hlavu, že čo by tu rozprávate za hlúposti, chápeš? No. Keď, keď povieš, že, a ke túto informáciu máš, tak ťa už neopiet niektorou hlíkom. To je tak ak toto je, toto, je, toto je postavené na kresťanských základoch, že predám žida, pretože, pretože nie je kresťan, alebo, alebo z toho obdobu socializmu, tak 200 tisíc ľudí od roku 1948 do roku 1989 utieklo zo Slovenska, pretože chcelo žiť ako slobodný, chceli byť slobodný. A to je fakt. To není niečo, čo si vymyslíš. Tak teraz mám, niekto môže konf konfrontovať, lebo poviem mi presné číslo. To presné číslo momentálne neviem, ale je to okolo 200 tisíc ľudí. Tak e, prečo tí ľudia utekali? Prečo tí ľudia utekali? Prečo išli kdesi, kde chceli žiť slobodní? A ešte treba povedať, že tých prvých 20 rokov ani v tej západnej Európe nebola tá životná úroveň až o toľko väčšia ako u nás. Potom, áno, potom to už išlo nejako, už sa, už sa tie nožnice viacej otvorili. Takže len takúto základnú informáciu, keď dostaneš, tak je jasné, je jasné že ten režim nebol v poriadku. Albo keď, keď, ti povie, keď ti povie nejaký katolický farár, alebo evangelický farár, že sedel v base len preto, že učil deti, že chcel im rozprávať o Bohu, chcel im rozprávať o svojej viere a, a ho zavreli. Len za to. Za ničíte, chápeš? Tak ako to mohol byť normálny režim? To neboli normálne režimy. A, víš, a, ale pýtam sa, dostávajú tie detská tieto informácie? Pretože tie výstupy sú. UPN, keď, keď si zoberieš to, čo UPN vydalo, tak to je úžasné. Michal, ja ti len pekne ďakujem. Ten čas sa naplnil, tá hodinovka, čo sa mali v tej konzervatívnej pozícii. Myslím, že to bola veľmi zaujímavá konzervatívna pozícia, kde sme nejakým spôsobom sa k týmto výročiam a práci s nimi cez tenhle tie optiky vrátili. Takže teším sa niekedy zasa na budúce konzervatívne pozície. Ďakujem za pozvanie a verím, že sa ešte stretneme aj, aj v túto štúdiu. Určite. Tak, dovidenia a do počutia. Teda do